П'яна компанія вже була там, за столом посередині. Все ще голосно кричали, але вже з набитими картоплею ротами. Піп вибрала кабінку поряд, але не надто близько, кинула сумку на одне з крісел, відкрила її, щоб дістати гаманець, і швидко знову застібнула, щоб Наомі з Карою не побачили нічого зайвого. «Сідайте», – сказала Піп, всміхаючись для камер, яких не бачила, але знала, що вони тут. Кара і Наомі прослизнули на лавку з блискучого пластику, матеріал скрипів під їхнім одягом. «Я замовлю їжу. Що будете їсти?» Сестри переглянулися. «Ми вже повечеряли вдома», – невпевнено сказала Кара. Піп кивнула. «Тобі, Наомі, овочевий бургер». А Карі, звісно, на геці, навіть питати не треба. «Коли, коли берете колу?» – вони кивнули. «Добре, чудово, зараз повернуся». Піп пройшла повз стіл п'яної компанії, гаманець розгойдувався в руці, підійшла до стійки. Черга попереду троє. Піп дивилася вперед, помічаючи камери, що висіли на стелі позаду кас. Вона посунулась трохи вбік, щоб бути добре видною на камері, поки чекала. Намагалася виглядати спокійно, природно, ніби й не знає, що за нею стежать. І не могла не думати: Можливо, це тепер і є її нормальність, удавання, брехня. Коли підійшла її черга, Піп затнулась, але прикрила це усмішкою до касира. Їй не хотілося їсти, так само, як і Карі знаомі, Наомі. Але це було неважливо. Все це – вистава для камер, правдоподібна історія у слідах, які вона залишає. «Добрий вечір!» – вона посміхнулася, відновлюючи контроль. «Можна, будь ласка, один овочевий бургер-комбо» І М-2 комбо з курячими гетсами, всі з колою. Так, звичайно, відповів касир, натискаючи щось на екрані. Які соуси бажаєте? М, тільки кетчуп, будь ласка, добре, сказав він, почухавши голову під кепкою. Все? Піп кивнула, намагаючись не дивитися на камеру за головою касира, коли той озвучив замовлення колезі, бо тоді вона дивилася прямо в очі детектива який, можливо, переглядатиме ці записи за кілька тижнів, кидаючи йому виклик «Повірити їй цього разу». Швидше за все, це буде Гокінс, так? Джейсон був із Літл Кілтона, тому розслідувати вбивство, мабуть, будуть офіцери поліції Темс зі станції в Амаршамі. Нова гра з новими гравцями, вона проти детектива Гокінса, а Макс Гастінгс, її жертва, перепрошую, Касир дивився на неї, звужуючи очі. Я сказав, з вас 14 фунтів вісім пенсів. Вибачте, піпростебнула гаманець карткою, уточнив він така. відповіла вона майже надто різко, на мить вийшовши з ролі. Звичайно, потрібно платити карткою, вона має залишити незаперечний слід, що була тут саме в цей час, витягла дебетову картку і притулила до терміналу. Пролунав сигнал, і касир простягнув їй чек. Треба і його зберегти, подумала піп, акуратно складаючи його і ховаючи в гаманець. Готове буде за одну хвилину, сказав касир, жестом відправляючи її вбік, щоб обслуговувати наступного клієнта. Піп відійшла ліворуч, сперлася на підсвічене меню, залишаючись у полі зору камер. Вона спеціально зробила обличчя для Гокінса. Байдужий, порожній вираз. Хоча насправді думала, як він аналізує положення її ніг, вигин плечей, погляд. Вона намагалася не метушитися, щоб він не подумав, ніби вона нервує. Вона не нервувала. Вона просто тут їсть фастфути з подругами. Кинула погляд на Кару і Наомі, помахала їм рукою. Бачиш, Хокінс, Гокінз. Просто їсть із подругами, нічого підозрілого. Хтось передав Піп її замовлення, вона подякувала, всміхаючись для камер, для Гокінса. Взяла три паперові пакети в одну руку, а на іншій збалансувала картонний піднос із напоями, обережно пішла до їхнього столу. Ось і все, Піп передала піднос із напоями Карі і посунула пакети з їжею по столу. «Це тобі, Наомі», – сказала, простягаючи їй передні пакети. «Дякую», – сказала Наомі, вагаючись відкрити, – то вона замовкла, шукаючи в очах Піп відповідей. «Ми просто їмо і розмовляємо?» Саме таке. Піп усміхнулася, злегка розсміявшись, ніби Наомі сказала щось кумедне. «Просто їмо і розмовляємо». Вона розгорнула свій пакет, дістала коробку з шістьма нагецами і картоплю, кілька шматочків лежали на дні вже м'які. «О, у мене є кетчупе», сказала, передаючи по одному Наомі і Карі, Кара взяла маленьку упаковку, втупившись у простягнуту руку Піп, рука в якої сповз до ліктя. «Що сталося з твоїми зап'ястями?» Тихо спитала вона, невпевнено погляд на пошматованій шкірі, яку залишила ізоляційна стрічка, і з обличчям Піп прокашлялася, натягуючи рукав на руку. «Про це ми не говоримо», – відповіла, уникаючи погляду Кари. «Говоримо про все, крім цього». «Але якщо хтось тебе скривдив, ми можемо...» Почала була Кара, але Наомі перебила її цього разу. «Кара, сходиш за соломинками?» Спитала вона з ноткою старшої сестри в голосі. Погляд Кари метнувся між ними. Піп кивнула. «Добре», – сказала Кара, підвелася, і пішла до стійки за кілька столів із соломинками і серветками. Повернулася з кількома з кожного. «Дякую», – сказала Піп, проколюючи соломинкою кришку – коли й роблячи ковток, на пій пік у горлі, в подряпинах від крику, вона взяла один нагець.